Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestor emisiuni. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin concursul dumneavoastră al celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi vom avea lecțiunea C062. Lecțiunile acestea sunt rezultatul unei munci asidue de o viață întreagă a celui a care a fost preotul Nicuriță, un vrednic slujitor al lui Dumnezeu, pe care Duhul Domnului l-a călăuzit să alcătuiască un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Lecțiunea noastră de zi, C062, va debuta cu prilejul citirii unei meditații asupra versetului 15 al I a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă istorisesc în scurt, Întoarcerea unui om la Dumnezeu în Scoția Citeam undeva că un evanghelist scoțian A plecat pe un timp de ploaie pe stradă Să împartă broșuri El le-a împărțit pe toate până i-a mai rămas una Atunci s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate Care e persoana cea mai potrivită i-a trebuia să dea acea broșură Un domn se îndrepta spre el Atunci s-a apropiat de el acesta Și l-a întrebat dacă vrea să primească broșura Mulțumesc, o primesc, a răspuns omul. Dumneata ești omul pe care l-am auzit predicând ieri aici în stradă? Da, eu sunt, a răspuns evanghelistul. Atunci omul acela a intrat sub umbrelă și evanghelistul l-a întrebat dacă vrea să fie mântuit. Omul a răspuns că da, însă se teme că nu o să poată rezista până la sfârșit. Atunci evanghelistul i-a arătat din mai multe versete din Biblie puterea lui Dumnezeu de a menține în credință pe cei care sunt ai lui. De îndată ce i-a citit versetele acestea, s-au plecat amândoi pe genunchi, sub umbrele și omul și-a predat inima și viața lui Isus. După cum putem spune, maternitatea nașterii din nou este în tot locul și condițiile din jur pot fi oricare. De aceea, se cade să nu pregetăm a arăta oamenilor posibilitatea nașterii din nou, indiferent de condiții, de împrejurări sau orice alte motive s-ar mai putea aduce. Dragul meu ascultător creștin, indiferent de care fel de creștin ești și indiferent că ești sau nu, din moment ce te socotești creștin, eu mă adresez dumitale în calitate de creștin și vreau să-ți fac cunoscut Că datoria de a vesti Evanghelia nu este nici de cum partea unora care sunt evangeliști chemați de Dumnezeu în mod special la această lucrare, ci fiecare creștin care s-a întors cu adevărat la Dumnezeu și a primit pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu ca urmare a întoarcerii lui, este un evanghelist. Lucrul acesta este limpede arătat la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8 în continuare. Acolo Domnul Isus le spune ucenicilor că ei vor primi o putere cu referire la pogorârea Duhului Sfânt și îi vor fi martori ai Lui, începând cu locul în care se aflau Ierusalim, apoi în Iudeea, apoi în Samaria și până la cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Așadar, fiecare creștin care este născut din nou și a primit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este un evanghelist în sensul de a fi un martor al lui Hristos. Viața și trăirea noastră, cât deopotrivă și vorbirea noastră, trebuie să fie necontenit o evangelizare a celor din jur. Evangelizare în sensul de a arăta Evanghelia, de a propovădui Evanghelia. Cea mai eficientă metodă de a propovădui Evanghelia este trăirea principiilor Evangheliei în viețile noastre. Și de îndată ce noi trăim, Evanghelia, adică trăim din Hristos și prin Hristos și pentru Hristos în tot timpul nostru, în tot timpul vieții noastre, de îndată ce trăim în felul acesta, ridicăm semne de întrebare în cei din jur, care, interesați, în urmă vor ajunge, dacă vor să meargă până la capăt să cunoască și ei cauza, vor ajunge să cunoască această cauză care este mântuirea noastră personală. Așa stând lucrurile, te întreb, dragul meu frate creștin, care te numești. Cât ești, Dumnezeu o știe și dumneata. Dar dacă te numești creștin, ia ca așa, eu zic frate în Hristos și te întreb. Când a fost ultima oară, când dumneata ți-ai făcut slujba de martor al lui Hristos? Sau, în termenii care folosim aici, de evangelizator? Când a fost ultima oară când ai avut pe inimă să spui cuiva despre mântuirea lui Dumnezeu, așa cum evanghelistul acesta avea pe inimă să facă și pe alții să cunoască Evanghelia, de data aceasta prin broșuri. Și din relatarea povestirii aflăm că el cu o zi mai înainte și predicase aici. Deci omul acesta nu preocupețea nicio metodă, nicio posibilitate de a spune și altora ceea ce a făcut Hristos pentru el. Dar eu, dar dumneata care mă asculți și suntem creștini, avem și noi râvna aceasta pentru a spune altora despre Domnul Hristos? Mă cam îndoiesc de autenticitatea întoarcerii la Dumnezeu a creștinilor care nu au pe inimă răspândirea mesajului Evangheliei între cei din jurul lor. Mă tem că nici nu au ce mărturisi și de aceea nu se înghesuiesc să facă slujba aceasta. Iată unul din semnele după care putem cunoaște adevăratul creștin. Adevăratul creștin, bucuros că a descoperit mântuirea lui Dumnezeu, se va strădui într-un fel sau altul să o facă cunoscută și la cei din jurul lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu o lumină din partea ta prin care să ne faci să înțelegem că adevărata noastră chemare este ca prin viața, trăirea noastră și prin cuvintele noastre să aducem și pe alții la tine ajută-ne, te rugăm să nu pierdem niciun prilej și să facem lucrul acesta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică cât și a acelora pe care vom aduce la tine Amin Te du în și spune If I knew you meant so, I'd Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 15 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, unde Apostolul spune Dar eu nu m-am folosit de nici unul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Pentru a înțelege mai bine,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 După ce deci a spus aceste lucruri, acum Pavel în versetul de astăzi spune, dar eu nu m-am folosit de nici unul din aceste drepturi și nu vă scriu lucrurile acestea ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Să se știe bine că lucrarea mântuirii lui Dumnezeu este în întregime lucrarea dragostei. Nu adevărul și dreptatea sfântă ne-au căutat pe noi păcătoși în starea noastră de mizerie și moarte în care ne aflam, ci dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne-a căutat. Și dacă evanghelia mântuirii este evanghelia dragostei, atunci numai ceea ce se face din dragoste este adevărat, frumos și de viață. Ceea ce se face din simplă datorie sau din pricina unei plăți nu durează și nu dă roadele plăcute ale unei vieți noi. Dacă noi slujim lui Dumnezeu numai din pricina că suntem datori, Dumnezeu ne va plăti pentru aceasta, dar nu se bucură. Dar dacă îl slujim din dragoste fierbinte, fără gândul unei răsplăți, atunci bucuria lui e mare, iar ca răsplată, Ni se dă pe sine însuși. Dumnezeu nu vrea forța noastră de muncă, nici talentele noastre, nici înțelepciunea noastră, ci El vrea în mod simplu supunerea noastră față de El din dragoste. Aceasta e bucuria și plăcerea Lui. David, împăratul David din Vechiul Testament, era om după inima lui Dumnezeu, cum ni se arată la faptele apostolilor 13.22, pe 22, pentru că făcuse din Dumnezeu pricina lui de bucurie, pentru că inima lui nu mai dorea altceva decât pe Dumnezeu. Nu darurile lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu însuși, cum se vede la psalmul 9 cu versetul 2. Om, după inima lui Dumnezeu, era și Marele Apostol Pavel. El s-a predat în întregime Mântuitorului său, își iubea cu o dragoste nețărmurită Mântuitorul. De aceea îl și slujea fără să mai țină seamă de anumite drepturi pe care le avea ca slujitor. Din dragoste jertfise totul chiar și drepturile lui. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi, ne arată el în versetul amintit. Lui Pavel îi era de ajuns harul că fusese primit în această măreață slujbă și căuta să-și o îndeplinească neîntrerupt cu dragoste și smerenie. Aceasta era pricina lui de laudă și nimic nu-i se părea prea mult din câte făcea pentru Domnul Isus iubitul inimii lui. Dumnezeu, oceanul dragostei, însetează după picătura de iubire pe care o putem da noi, copiii săi. Dacă nu umblăm după drepturi, ci facem totul din dragoste, nu vom duce lipsă nici de drepturi. Acesta este un adevăr pe care trebuie să-l știm. Cine umblă după drepturi nu va ajunge niciodată la această stare înaltă de părtășie cu Dumnezeu și nu va putea vedea lumina cea tainică din Sfânta Sfintelor. Să slujim lui Dumnezeu din dragoste, așa după cum și El ne-a răscumpărat din dragoste și nu vom duce lipsă de nimic. La versetul următor, versetul 16 din 1 Corinteni, capitolul 9, Apostolul Pavel ne face cunoscut mai departe dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dragii mei, cu lucrurile naturale nu te poți lăuda pentru că n-ai niciun merit că sunt așa. Tu n-ai contribuit cu nimic la ele. Cine s-ar lăuda că are picioare, că are urechi sau alte mădulare? ar fi luat drept nebun. Poți să te lauzi cu Dumnezeu care ți le-a dat. Tot așa stau lucrurile și pe plan duhovnicesc, pentru un creștin adevărat, adică pentru un om născut din nou, nu e nicio pricină de laudă că iubește, că este răbdător, că face binere sau că propovăduiește pe Domnul Iisus și Evanghelia sa. Acestea sunt lucruri foarte naturale, așa după cum sunt de naturale roadele unui pom. Nenatural ar fi atunci când nu s-ar vede toate acestea în viața credinciosului. De aceea spune Pavel aici, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pracină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Fie mare, fie mic fie cu talanți mai mulți, fie cu talanți mai puțini, urmașul Domnului Isus trebuie să mărturisească pretutindeni pe Mântuitorul Său și lucrarea petrecută în el. Nu numai cu vorba, ci și cu trăirea lui, dar mai ales cu trăirea. Dacă este o rază din soarele neprihănirii, va face peste tot aceeași slujbă și anume nimicește întunericul. Cine nu mai luminează prin trăirea lui spunând totuși că este un creștin, arată starea lui grea, este stins și atunci e vai de el dacă rămâne așa sau, din nefericire, poate nici nu este creștin. Dacă vestesc Evanghelia, spune Pavel aici, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dumnezeu privește spre acela pe care l-a răscumpărat de la moarte și pieire și îl vede îmbrăcat în haina neprihănirii Domnului Isus și așteaptă ca el să răspândească mai departe cunoștința despre el. Dar el... Domnul Isus este plin de iubire și față de ceilalți oameni. El dorește ca toți să fie mântuiți. El are copii pierduți pe toată fața pământului și dorește ca ei să se întoarcă în casa lui cerească. Noi uităm să-l slăvim prin faptul că nu vestim tuturor oamenilor că Domnul Isus s-a răstignit pentru mântuirea lor, purtând în trupul lui pe lemn păcatele tuturor. Evanghelia răspunde celor mai adânci nevoi ale omului și fără ea oamenii pierd în păcatele și fără de legile lor. De aceea trebuie să ne rușinăm dacă o păstrăm numai pentru noi și nu o ducem mai departe tuturor celor care zac în păcat și în umbra morții. Doamne umplene, te rugăm de o râvnă mai înflăcărată pentru tine și pentru Evanghelia ta. Amin. În versetul 17, în continuare de la 1 Corinteni 9, apostolul Pavel, după ce spunea, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, arată aici că, dacă fac lucrurile acestea de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăbnicie care mi-a fost încredințată. Dragii mei, faptele credinciosului țâșnesc din dragoste și sunt plăcerea și bucuria lui Dumnezeu. Voluntariatul în lucrarea lui Dumnezeu îi copleșește inima și îl silește, dacă am putea să zicem, să-și deschidă zăgazurile binecuvântărilor sale fără margini. Ceea ce a făcut Maria nu era prevăzut în nicio lege sau rânduială cu privire la slujbele religioase, dar fapta ei a mișcat inima Domnului Isus mai mult decât a mișcat-o Marta. Și atunci Domnul Isus a zis, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, în original se spune în tot cosmosul. Se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Acestea sunt cuvintele răstite de Domnul Isus cu prilejul vizitei în casa din Betania când, în timp ce Marta alerga încoace și încolo plină de dorința de a sluji, Maria se așezase la picioarele Domnului Isus și îl asculta. De citit Matei 26, versetul 13. Fapta Mariei aici era o faptă a dragostei și nu numai a datoriei, iar faptele dragostei strălucesc în tot cosmosul și nu se uită în vecii vecilor. Tot ceea ce se face de bunăvoie și din dragoste, atrage după sine binecuvântări mari și roade veșnice. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, spune Pavel, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, am o isprăbnicie care mi-a fost încredințată. De bunăvoie, spune el aici și de silă. Iată două feluri de a sluji Domnului Iisus și Evangheliei sale. Într-unul din ele ești cuprins și tu, dragul meu frate, și sunt cuprins și eu. Tu știi în care ești din acestea două. Sau poate ești într-o stare și mai grea, ești în starea de nepăsare față de cel care a plătit un preț așa de mare pentru mântuirea ta. Asta este chiar groaznic. Orice lucru care se face de bunăvoie și din dragoste este ușor, plăcut și cu urmări binecuvântate. Dragostea nu umblă după răsplată, dar niciodată faptele ei nu rămân nerăsplătite. Dragostea atrage dragoste și numai în dragoste este adevăratul bine. Numai în dragoste se naște și trăiește fericirea. Binecuvântat! Este sufletul care de bună voie și din dragoste slujește tot timpul lui Dumnezeu. El este un balsam pentru toți cei cu care vine în legătură. Evanghelia dragostei este propovăduită cu adevărat numai de fiii dragostei. În versetul următor, versetul 18 de la 1 Corinteni 9, apostolul Pavel concluzionează spusele de mai înainte prin aceste cuvinte.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 nu prin cei care au primit o plată pentru că au propovăduit-o, ci Evanghelia a biruit pe pământ prin cei care au lucrat de bună voie și din dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Evanghelia a biruit prin faptul că la temelia propovăduirii ei au fost totdeauna dragostea și jertfa. Sfântul Apostol Pavel ca nimeni altul dintre și Domnului Iisus a înțeles acest adevăr și l-a trăit din plin. El a propovăduit Evanghelia cu o inimă înflăcărată de dragoste și gata de jertfă în orice timp. Evanghelia a găsit în el vasul potrivit pentru biruința ei în lume. Singura răsplată pe care o dorea acest Om mare al lui Dumnezeu era aceea de a propovădui Evanghelia dragostei lui Dumnezeu fără plată, așa cum fusese și el mântuit fără plată. Dragostea adevărată se simte jignită când îi se plătește pentru faptele ei altfel decât cu moneda dragostei. Cine vrea să plătească faptele dragostei, să le plătească tot cu dragoste. Așa a înțeles Sfântul Apostol Pavel pe Dumnezeu în faptele dragostei sale care l-a mântuit și a dăruit un har atât de mare. El se vărsa necurmat în Dumnezeu prin dragoste jertfitoare. Dragul meu ascultător creștin, ești tu conștient totdeauna că Dumnezeu te-a așezat pe pământ ca să-L slujești? Să știi bine adevărul acesta, nu este nici un credincios fără slujbă și tu ai un rol în marea lucrare a Evangheliei lui Dumnezeu în lume. Cum îți împlinești misiunea ta? Cum răspunzi tu la dragostea lui Dumnezeu care te-a mântuit și ți-a pregătit un loc atât de fericit în veșnicia care vine? Dumnezeu dorește de la tine numai dragostea ta. La dragoste se răspunde numai cu dragoste, celelalte răspunsuri sunt lipsite de viață. Iată deci un prilej foarte serios prin care trebuie să-mi verific și eu adevăratul meu statut de credincios, adică statut al unuia care a primit dragostea lui Dumnezeu. La fel poți și dumneata, dragul meu ascultător care te numești creștin, să te verifici. Hai amândoi să facem lucrul acesta. Știi ce? Este foarte normal să înțelegem că dacă noi suntem câștigați de dragostea lui Dumnezeu, dacă dragostea lui este aceea care a făcut din noi copii ai săi, atunci dragostea aceasta se va revărsa prin noi mai departe, căci contopindu-ne cu el devenim și noi la rândul nostru dragoste. Un fier pe care l-ai băgat în foc devine și el fierbinte ca focul și oricine pune mâna pe el va lua cunoștință mai întâi cu focul în care a fost introdus și apoi cu fierul. Dacă eu am fost răscumpărat prin dragostea lui Dumnezeu, prin focul dragostei al lui Dumnezeu care l-a mistuit pe Domnul Iisus Hristos, atunci și eu mă fierbânt și devin plin de focul dragostei lui și toți cei care vin în atingere cu mine, fie prin vestirea Evangheliei pe care o fac, fie prin felul meu de a trăi, toți aceștia vor ajunge neapărat să cunască mai întâi dragostea lui Dumnezeu care m-a mântuit și apoi pe mine. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea lecțiunii C062, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră alzătoare e ca Domnul Dumnezeu să folosească aceste lecțiuni în vederea stârnirii tuturor ascultătorilor la dragoste ca o reciprocitate față de dragostea lui Dumnezeu. Acum este adevărat că Dumnezeu nu silește pe nimeni și trebuie ca noi înșine să acceptăm să ni se deschidă ochii și să vedem măreția dragostei lui Dumnezeu care a dat tot ce a avut mai scump pentru noi. Fie ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor programe cu o lumină tot mai puternică din cer asupra lucrării mari pe care a făcut-o El pentru noi și apoi să ne copleșească pe toți să o primim. Unii care au nevoie să o primească sub forma întoarcerii la Dumnezeu a prin procesul nașterii din nou și să devină astfel și ei copii ai lui Dumnezeu aprinși de dragostea lor. Iar cei care am devenit cu toții copii ai lui Dumnezeu deja să ne aprindă și mai mult focul dragostei de a răspândi în jur vestea cea bună a Evangheliei lui Dumnezeu prin viața și trăirea noastră cât și, deopotrivă, prin predicare sau prin orice alte daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Încheiem aici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 Zeul celor vii, azi îți când mâine și în veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, vie veșnic binecuvântat. Azi-ți când mâine și-n